Наче навмисне на глум чужим очам чітко виставляла межу, як далеко був розстелений лиснючий налисник. Ще не так давно на цій перемичці, на зашийку Максим відрощував довгу косу і з викрутасом зачісував її ззаду наперед, затаюючи від стороннього ока свого налисника. Але після того, як пампурова фелька Прилюдно дотяглася до його тім'я, розкрутила там викрутаса, ще й прополола довгу косу. Муц змінив зачіску і відтоді не таїть більше лисину. Навпаки, пишається нею. Бо така лисина, як у нього, була тільки, каже він, у однієї людини в світі, та ще й найрозумнішою людиною у світі у Сократа. Серафимова сенька на свого нового сусіда відверто зизала басом. Через нього вона перебила собі таку замашну рахубу. Зате Дмитрові халамеди, очевидячки, до всіх було байдуже. В блаженному самозабутті він клопотався біля власного носа. Чи то в угрі душив, чи видобував з глибини якісь копалини. Максим Муц не витримав того видовища. «Мозок прочищаєш!» А що, прочищаю, бо маю що? А хто не має, то вже й не купить, відбрив халамет підступного глузія, і муц втратив до нього інтерес, повісивши капелюха ззаду за собою на ріжку стільця, знову звернувся тільки до господаря. У вас грицька шустваля сьогодні не було? Ні, а що? Та нічого такого, відповів муц. Збираються там ніби до вас цілою делегацією. Дрова на циркулярці відбирають вам, щоб палити було чим, а на ложки березових і букових оцупків навмисне нарізали. О, то добре, дуже добре. Хорошу новину ти мені приніс, утішився Андрій. Це грецькова робота. Він не забуває старого Теслі. Буває в мене, а як же буває? Навіть радитися заходить. Ото як ставили міст через яр біля перших вербичок, Навмисне завітав до мене розпитати, як краще дерев'яні бики в'язати. Каже, що й досі ще не викреслив мене зі своєї бригади. Ну, може й не викреслив, байдуже погодився Муц і запитав про інше. А де тепер ваша знаменита тислярська сокира? Як де? Дома. А де ж її ще бути? Змащена солідолом, в лощеному папері, лежить у верстаку. Я порох бережу сухим, нахваляється Андрій. А як же? Недарма ж мене Грицько з бригади не викреслив. Недарма, якусь мить Максимуц посопів натужно, роздуваючи ніздрі, окремо подивився на сяньку, на халамеда і далі заклопотано зітхнув до Андрія. Я до вас, дядьку Андрію, з одним делікатним ділом. Тиша, що пішла за цими словами сповнилась чеканням і ніяковістю. Нарешті Сянька кахікнула в кулачок і звернулася до халамеда. — Ми, певно, же підемо, га? — Я що? Я що? Разом з вами прийшов чи що? Що мушу разом з вами йти додому? Накізубився халамед на Сяньку і з місця не зрушився, хоч Сянька теж сиділа, як до стільця прикипіла. — Таємниці тут нема, це можна і при вас, — махнув на них Максим Муц. — Кажуть, що ви, дядьку Андрію, продаєте свою тислярську сокеру. — То, як правда, це я хочу у вас її купити. — Як купити? — вихопилися в заскоченого несподіванкою Андрія. Ну, — Отак, так, за гроші, за хороші гроші, скільки заправите, стільки й дам. — Та хто тобі таке наплів? Я й в гадці не мав такого, щоб продати свою сокиру, дивується Андрій. Ну, люди брешуть, чутки ходять. От я й вирішив дати вам за неї добрі гроші, торгуватися не буду. Та ти хоч знаєш, про що говориш? Ти хоч тямиш, що це за сокира? Підвищує голос господар. Та я її віку з роду не продам, ні за які гроші. Дядько Андрій, дорогесенький мій, та я ж не кажу, що вона погана. «Боже, вас буро таке думати!» – спроваджує Муц розмову на мирну доріжку. «Про вашу сокеру і вашу майстерність я ще з маличку чув багато хорошого. І тому кажу ж, яку заправити за неї ціну таку і дам». «Та мій инструмент, добродію, немає ціни! Розумієш, немає йому ціни!» «От завели кривиться Максим! Все має свою ціну!» — А моя сокира немає, — кажу я тобі, — вкрай запалився Андрій. — Вона прийшлася мені від діда-прадіда, теж майстрів, а не халтурників якихось там. Мій дід, граючись нею, міг з мертвого Поліна вистругати тою сокирою живого чоловіка. А я нею, знаєш, скільки на своєму віку підвалин дубових відбив? І то так, як фуганком пройшовся. Тобі не снилося. Вона... Отакенні завтушки, як палець цвяхи, січе і не тупиться, не щербиться, не сідає навіть. І колись наші ковалі викували з козацьких шабель, ще майської криці, таємницю виробу, якою ще й досі не спромоглись розгадати, а він «продайте».